«Тоню, я сьогодні бачила його. Кого? Ну його, його. Того самого?» Вони розуміли одна одну без слів. Увесь вчорашній вечір Валентина розповідала Тоні про карколомну пригоду на дорозі, про свого рятівника, і її очі горіли таким дивним, давно забутим вогнем запалу і натхнення, що Антонетта і сама пригадала молодість. «Валюшко, та ти захохалася. Поглянь, як горять оченята. У мене, не трохи». Але як би ти собі уявила, який мужчина, який голос, які плечі, тоню, я таких тільки в кіної бачила. А як він розкидав оцих у кольорових сорочках? Однією лівою. Яка реакція? Який рішучий, сміливий. Таких просто не буває. Всіх у Голівуд забрали. Не хвилюйся ти так, що зустрінеш свого красення, рятівника, заступника. Як там його іще? Неголка голка, знайдеться. І тебе йому теж неважко знайти. Машину твою знає. Навіщо я йому? Поглянь, маленька, товстенька. Ні обличчя, ні фігури. Послухай, Валюшу, ми, здається, вже давно вирішили, що варіанти «маленька, повненька» не про тебе. Це закінчилось багато років тому. Ти у нас тепер красива, заможна, всім потрібна, так? Так, правильно. Красива, заможна, всім потрібна. Красива, заможна, всім потрібна. Валентина повторювала цю формулу успіху, немов закляття та відчувала, що вона їй не допомагає, як бувало завжди. Але сьогодні я його зустріла, Тоню, отам, біля міліції. Ну і добре, і що він тобі сказав? Щось сказав, але я так розхвилювалася, що майже не чула. Я сіла в машину і втекла. Ну і дурна. Вибач, Валюшко. Але ти такий немудра. Ти ж хотіла його бачити. Чого тікати? Чи він сказав щось неприємне? Ні, начебто, нічого. Може, він зблизька не такий уже й красень, як тобі здалося? Може, неприємний чимось? О, ні, Тоню, ні, він красивий. А може й ні, а може й не дуже. Розумієш, мені байдуже, який він гарний, вродливий, чи косоокий, косолапий, косорукий, мені байдуже. Але мені страшно хочеться, щоб він... Валюшу, ти закохалася? Ти точно закохалася? Ой, ну тебе з твоїми діагнозами. Ще рецепт випиши. По одному тричі на день. А тобі давно потрібно. По одному тричі. Тільки де його знайти? отого того одного? щоб глянути і байдуже – клишоногий чи косоокий. А клишоногий, косоокий, косорукий… Кососілякий чоловік, щойно вибіший, після розмови зі слідчим на подвір'я, яке вже сховалося у затінок, бо сонце повернуло з полудня, сів за кермо нового, потужного, розкішного, на заздрість усім автомобіля і рушив на осліп вулицями, шукаючи вчорашнього дня». Проте не минули кількох хвилин, як Доля сама вивела його в потрібне місце. Майже на тротуарі, там, де паркуватися категорично заборонено, притулилися знайомий стріблясте Ауді. Вузькою вулицею сунув суцільний цієї пори дня потік транспорту. Тролейбусі, маршруток, легківок. Тому часу на розмірковування не було. А поміркувати варто. Ну, он вона, її машина. Ну, стоїть собі біля міської поліклініки. Ну, й що? Що із того? Ти чекатимеш її тут? Чи вистежуватимеш, немов у кращі часи, скрадаючись, немов шпигун. А як вистежиш, що тоді? Вона тобі потрібна, уся ота Веремія із вистежуванням. Якщо потім, після усієї кіношно шпигунської погоні, вичікування, виловлювання можеш отримати словесного або цілком натурального матеріального ляпаса. Чого тобі, мовляв, від мене треба? А білявочка, за словом, до кишені не полізе. У неї з цим швидко. Сумніви зовсім не властиві його натурі, натурі чоловіка, що звик діяти, повели його на друге коло. Він повернув ліворуч, потім застряг на світлофорі, потім знайшов місце, щоб розвернутися, і повернувся до поліклініки. На переході загальмував, правила вимагали пропустити пішоходів. За оті хвилини вивив пальцями по керму якусь нетерплячу африканську «там-там» музику. Ну ж, як уже поїхала, а ну, як машини немає». Та «Ауді» стріблясто виблискувала кругленькими боками на тому ж місці. Якийсь шпагунський рефлекс скерував його не зупинятися поруч. Помідять. Віктор зупинив авто у недозволеному місці, звідки було добре видно і «Ауді», і двері поліклініки, і завмер в очікуванні. Лише пальці уперто поза його волею витанцьовували по керму, вистукуючи якийсь химерний танок маленьких африканських лебедів. Чекати довелося недовго. Вона випирнула із тілком